Csak nem egy hét telt, mire a mocsárból a kocsikat a holtestekkel kihúzkodták. Nem is ment volna ez, ha az útépítési hivatal nem segít pár daruval, markolóval, de a végén csak meglett minden. A pénzt is megtalálták, ott volt a kesztyűtartóba. Ura, hogy szemernyi sár vagy iszap sem tapadt hozzá. Semmi fizikai mocsok, semmi vér. Nagyjából a kiemelési munkák befejeztével egyidejüleg azt a társaságot is elkapták Oklahomában, amelyik a Fultoni bankot kirámolta. De történetük a Fervili vikli Herald hasábjain nem sok figyelmet kapott. A nagy szenzáció hosszú időn át a bécügy volt. Az AP és a UP vitte a hírkoncot, színezve szépen, és tálalta a dolgokat a tévé is. Megvolt rögtön, hogy mihez hasonlít ez az egész. A Gain ügyhöz, amely pár évvel korábban fent Északon borzolta a kedélyeket. Fürgetó kecsetelték a borzalmak házának meg annyi létező és nem létező rejtelmét. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy ez a Norman Béc már évek óta gyilkolással volt el vendégeit. Összehangolt vizsgálatot javasoltak némelyek minden eltűnt személy ügyében, aki csak megfordulhatott Ferville környékén. Két évtizedre visszamenőleg terjedt ki a nyomozás, és olyan javaslatok is elhangzottak, hogy az egész mocsalat ki kéne szárítani, hogy a lecsapolt sárból netán újabb tete megbukkanjanak elő. Tehát persze az újságíró urak és hölgyek már ilyen kutatás költségeit álmokban sem óhajtották volna fedezni. Ment tovább az élet. Chambers sheriff adta az interjúkat nyakra főre, s nem is egyet tényleg szó szerint közöltek, és a sheriff stiláris bravúrjain túl, na ugye, a képmását is megörökítették a fotók két ilyen exkluzív keretben. Megígérte, hogy az eset minden vonatkozását ugye fel fogja tárni, az ugye mindenre kiteljedő nyomozás. A körzeti ügyész gyorsított eljárást követelt. miha marabbi tárgyalást ígért, októberben már előválasztások fenyegettek, s az ügyész úr egyáltalán nem szenzáció nem cáfolta kifejezetten azokat a vádakat és gyanúsításokat, melyek szerint ez a Norman Béc a kannibalizmust a sátánizmust, a vérfertőzést és a hullagyalázást egyképp gyakoroltak. Ami azt illeti, az ügyes soha egy szót sem váltott Béccel, aki most már az állami elmekorház állandó megfigyelés alatt álló, ülőfekvő alvó lakója volt. Ugyanilyen távol jártak ettől a helytől a rémhírterjesztők is, hanem azért csak hírezteltek. Egy hét besetelt, telt, fervüls környéke csak nem minden második lakosáról kiderült, hogy közeli ismerős, lehet án hajdani iskolatársa, alkalmi vendége volt Norman Batesnek. És akart, aki már akkor észrevett baljós jeleket, gyermekként is gyanús volt ez a szerencsétlen, ez az elvetemült és emberbőrbe bújt ördög, stb. stb. Némelyek emlékeztek Mrs. Bates és Joe Considine intim kapcsolatára, és most már hangot adtak annak az azóta is táplált sejtelmüknek, miszerint Mrs. Bates és Mr. Considine halálának körülményei rendkívül sötétek voltak, az őszemükben már annak idején is. Ha nem hát a múltbéli dolgok, ártatlan gyermeki játszadozások csak a pokol palettáján, ha a legújabb mocsári fejleményekkel vetjük egybe őket. A motel persze bezárták. Némelyek számára isten ellenivétek volt ez, mert a borbit kíváncsiskodók, a perverzalakok most aztán árattak volna ide, busás hasznot hajtva. De kinek? Minek? Tény, hogy akár föl is lehetett volna emelni a szobák bérleti díját, s a több lett dollárokból bőven megtérült volna az emléktárként eltűnt törülközők és egyebek ára. De hát az állami útőrség tagjai szigorúan őrizték a motel épületet s a birtokot. Még Bob Summerfield is lelkesedett, mert az üzlet az üzlet, s a vaskereskedésbe Sam Lumis szerepe okán csak úgy árattani. Persze szemmel szerettek volna beszélni, ám a tulajdonos a következő hét javarészét részét ben töltötte lillával, aztán az állami elmegyógyintézetbe ment, ahol Norman Béc vizsgálatával már három pszichiáter foglalkozott. De tíz napba telt, mire dr. Nikolás Steinertől, aki a hivatalos vizsgálatok vezető főorvosa volt, érvényes, sőt, végérvényes jelentést kaphatott. Hogy Lilla a következő hétvégén átjött force First ből a Fairville szállodában, szem vonakodva bár elmesélt neki számos részletet. Valószínű, hogy sohasem fogjuk pontosan megtudni, közölte a lánya. Mi és hogyan játszódott le ott? Doktor Steiner maga állítja ezt, hogy végül is tudós hipotézisekre leszünk utalva. Béc előbb súlyos nyugtatószereket kapott, és hogy ebből a kábult állapotából magához tért, senki rábírni nem tudta, hogy felszabadultam őszintén nyilatkozzék. Érthető. Steiner maga azt állítja, hogy ő közelebb került Béchez most, mint valaha is bárki a világon, Mégis a beteg, mintha pár napja súlyosan zavart állapotban lenne, a korábbiakhoz képest is. A doktor mesélt mindenfélét, elfolytásról, katexistről, traumáról, de hát ezek a dolgok meghaladják az ismereteimet. De amit egész egyértelműen kideríthet, folytatta szem, hát hogy a dolog, még Bész gyerekkorába kezdődött. Rég az anyja halála előtt. Nagyon közeli, szoros kapcsolat volt az anyja és fiú. Az anya volt az uralkodó személyiség hogy kettejük a merőben lelki volt-e, igazán torz, az doktor Steiner persze honnét tudhatná. Gyanítja viszont, hogy Norman eleve titkos transzvesztita volt. Rég Mrs. Bates halála előtt is már. Tudja ugye mi az, hogy transzvesztita? Lila ból Ó, Olyas valami, ami a másik ruháját ölti fel, a szerint viselkedik. Ilyesmi. Na, és hát, ahogy Steiner doki mondja, ennél jóval többről van itt szó. A transzvestiták nem szükségképpen homoszexuálisak, de erős mértékben azonosulnak a másik nembéliekkel. Valami módon Norman szerette volna, ha ő maga az ő anyja. Érti? És ezzel együtt azt is, ha anyja az ő részévé válik. Szentcigarettára gyűjtött. Na, adjuk most az iskolai éveket meg, hogy nem vették föl a hadseregbe. Ám ezek után történt, hogy az anyja úgy döntött, fiát nem engedi szárnyaira, nem mehet ki szabadon a világba mindig az ő gondoskodó tekintete előtt kell maradnia. Talán szándékosan akadályozta meg, hogy Norman felnőtté válj. Soha sem fogjuk megtudni, mennyiben volt felelős Mrs. Bates a fia sorsának alakulásáért. Lehet, hogy a fiatalember akkor kezdett behatóbban érdeklődni az okkultonizmus iránt, meg a lelkizavarok is akkor jöttek. És akkor bukkant fel a színen Joe Constantine. Steiner, mesélteszem, nem sokat tudott kiszedni Normanből Joe constantine -ről. Béz gyűlölte, még ma is. Húsz év múltán is olyan heves a bácsika iránt, ha róla esik szó, döröhamot kap. De Steiner beszélt a seriffel, előkortolták a régi újságokat, az írott históriákat, és nagyjából kialakult egy hihetőké. Konszánydány jó negyvenes volt akkoriban. Mrs. Béc meg, amikor összeismerkedtek, 39. Azt hiszem, nem volt ez a női szépség, Mrs. Bates. Csontos, korán őszülő. De hát, hogy a férje lelépett, maradt egy tetemes kis vagyonka, föld formájában a maga nevén. Rendes jövedelmet hozott neki ez a birtok. Még ha becsülettel megfizette is, akik ténylegesen gazdálkodtak a földjén, maradt neki épp elég. Konszánydány udvarolni kezdett a jó módu magányos nőnek. Nem volt egyszerű dolog, mert Mrs. Bates utálta a férfiakat. Gyűlöletének oka egykori férje volt, aki úgy serben hagyta őt a kicsi gyerekkel, és ebből jött az is, így vél is Tejnerdoki, hogy Norment annyira elrontotta. Igen, beteggé kényeztette. De hát nézzük Conszantányt. A férfi végül nyert. Rávette Norman anyját, hogy házasságot kössenek. Alapötlete az volt, hogy adják el a farmot, aztán építsenek egy motelt. Akkoriban a régi út a birtok mellett futott, és ezt csak ugyan pompás üzleti esélyekkel kecsegtetett. Láthatólag Normannek semmi kifogása nem volt a motelos elképzelésekkel szemben. A terv megvalósult, és néhány hónapig anya és fia együtt vitte a boltot. Akkor jött aztán az, hogy Mrs. Bates közölte Normannel. Ő, meg Mr. Kanszájdány összeházasodnak. – És ez a fiú hagyára ment? – kérdezte Lilla. Szem elnyomta a cigarettáját a hamutartóba, és ez jó ürügy volt neki, hogy elforduljon, miközben válaszol. Nem egészen, legalábbis doktor Steinnel feltárásai szerint. A dolgot a pár eléggé rendkívüli körülmények között jelentette be, vagyis amikor Norman rájuk bukkant édes kettesükre, anya hálószobájában az emeleten. Hogy aztán ez az esemény azonnal megtette a hatását, vagy lassan lett úrán Normanon a pszichózis, nem tudhatjuk. Tudjuk viszont, mi lett az eredmény. Norman Strehinnál megmérgezte consignine és a saját anyját patkánymérget használt. Abba volt a sztrihin. És hogy íze ne legyen, a kávéjukba tette. Gondolom megvárt ezzel valami családi kis ünneplést. És akkor ott, a nagy ebédlő asztalnál. Izonyú, nyögött Lilla. Hát, mindamból, amit hallok erről, én is azt hiszem. Ha jól értettem, a strihin nem okoz eszméletvesztést, de borzádmas görcsök járnak vele. Az áldozat végül megfurlad, mert a melkasi izmok felmondják a szolgálatot. Norman végignézhette az eredményt, és ez neki sok volt, alkalmasint. Dr. Steiner szerint akkor történt azután a fordulat, folytatta szem, mikor Norman azt a hamis búcsúcet írta. Persze, hogy rég tervezte a dolgot, és anya keze írását is begyakorolta. Kitalálta, mi lehet a kettős tragédia oka. Hogy anya teherbe esett, de Mr. Considine családos ember, másnéven ott van a familiája nyugati partvidéken. A doktor szerint a cetli szövege épp elég gyanút kelthetett volna, tehát senkinek eszébe se jutott ilyesmi. Norman szépen befejezte a búcsú levelet, hívta a serifet és megúszta a dolgot. Azt tudták, hogy az egész rettenetesen hatott rá. Hisztérikus sok, kórházi kezelés, ilyesmi. Amit viszont nem tudtak, hogy amíg azt a cetlit írta, ő maga átváltozott. A jelek szerint az történt, hogy azután, mikor túl volt már mindenen, nem bírta elviselni anyja hiányát. Visszakívánta volna Mrs. Bates-t. Olyannyira, hogy mikor azt a búcsú üzenetet írta, magának címezve, szó szerint kibillent az agya. Átfordult a másik végletbe. És Norman, legalább egy része, attól fogva az anyja lett. Dr. Steiner szerint ezek az esetek gyakoribbak, mint hinnénk. Főleg, ha a személyiség már olyan ingatag, mint Normané is volt. Aztán őt a bánat végképp kikészítette. Reagálása annyira őszintének látszott, hogy az öngyilkossági dolgot senki se vonta kétségbe. Konszánydán is, Mrs. Bates is rég a földben nyugodott már, amikor Norment elengedték a kórházból. – És akkor ásta ki az anyját? – kérdezte Lilla. – Alkalmasin pár hónapon belül. Volt neki ez az állagpreperátori hobbija, hát tudta, mit, hogyan kell csinálni. – De hát nem értem. Ha egyszer azt hitte, hogy ő maga a saját anyja, akkor minek? Nem ilyen egyszerű. Steiner szerint Bates többszörösen összetett személyiség lett. Legalább három arculata volt. Először is Norman, a kisfiú, aki kettőjük közé akart állni. Jött aztán Norma, az anya, akinek nem volt szabad meghalnia. A harmadik vonatkozást nevezhetjük így. Normál, vagyis a normálisan felnőtt Norman Bates, aki érte a napi rutinját, és a másik két személyiségrészt rejtegetni próbálta a világ elől. Persze ez a három egyáltalában nem volt egymástól független, zárt egész, mindegyikben volt a másik kettőből is valami. Dr. Steiner szerint ez a szentséggyalázó háromság fogalmával jellemezhető. De, folytatta szem, a felnőtt Norman Béc derekasan által saradt, ő kerekedett felül, hát ki is szabadult a kórházból. Visszatért a motelba, azt vezette, és ott tört rá az egész komplexum. Ami őt, a felnőtt szemét a leggyötrőbben nyomasztotta, az az anyja halála volt. Bűntudat, ilyesmi. Az, hogy Mrs. Bates szobáját őrzi, így már nem is volt neki elég. Magát az anyját is konzerválni akarta. Fizikai valójában. Hogy így azután az anyja látszatott létével megszabadítsa őt a bűntudatától. Hát visszahozta, szó szerint visszahozta az anyját a sírból, és új életet adott neki. Este lefektette, nappalra felöltöztette, levitte a házba a földszintre, mit tudom én. Persze mindenki más elől elrejtette, és volt esze, hogy így tett. Árbogaszt nyilván a mumia anyját látta az emeleti ablakban. De nincs rá bizonyíték, hogy bárki más észrevette volna Mrs. Bates-t az évek során. A borzalmak szintere nem a ház volt, jegyezte meg mindenre Lilla hanem Norman Béc agya. Steiner szerint a viszont a hasbeszélő és bábja kapcsolatához hasonlíthatjuk. Anya és a kicsi Norman nyilván szabályosan eltársalgott egymással. És a felnőtt Norman béc esetleg még rá is látott erre a torsz helyzetre. Képes volt megőrizni épelméjét vagy annak látszatát persze. Na nagy kérdés, mennyit tudott? Érdeklődött az tudományok iránt, vonzotta a metafizika. Talán ugyanígy hitt a spiritualizmus tanaiban és gyakorlatában, ha mondható ez így, mint ahogy a preparálás, a mumifikálás művészetében. Mellesleg lényének két másik vonatkozását eleve nem is lehetett képes véke alá rejteni. Különben önmagát utasította volna el, rombolta volna le. Három élete volt hát egyideileg. És a lényeg az, tette hozzá szem, hogy ezzel az egésszel ilyen hosszú időn át ellavírozott. Egészen addig, amíg. Szem habozott egy kicsit, de Lilla befejezte helyette a mondatot. Amíg be nem toppant méri, és nem történt valami, ki tudja mi, és Mérit meg nem ölte. Anya ölte meg Mérit, mondta Szem. A maga nővérét Norma ölte meg. Hogy teljességgel mi történt, mik voltak az okok, ember soha ki nem deríti már. Ám Steiner doktor biztos benne, hogy valahányszor kritikusra fordult a helyzet, norma vette át a hatalmat. Béc inni kezdett, aztán kikészült, és anya lett a főnök. És miközben így kikészült, persze ő maga volt a cselekvő személy, csak félig öntudatlanul, és felöltötte anya ruháit. Akkor aztán, hogy a dolgok megtörtént, legfőbb gondja az volt, hogy anya személyiségét a sötét semmibe, mert az ő szemében anya volt a gyilkos. Ő maga csak a féle áldozat. Steiner szerint Norman Bates komplet tőrült? Pszichotikus, így mondja. Hát igen, attól félek. Norman Bates beszámíthatatlan. A doktor javaslata szerint neki alig, ha nem örök életre az állami elme kórházban kell maradnia. Intézeti ápolás. lesz. És semmi bírósági tárgyalás? Ezért jöttem ezt elmondani. Hát igen, tárgyalás nem lesz. Sóhajtott felszem. – Nagyon sajnálom, el tudom képzelni most, mit érez. – Ellenkezőleg, mondta Lilla. – Nagyon örülök, hogy így alakult akkor már. Kurcsa, mennyire másképp ütnek ki aztán a valóságban a dolga. Tulajdonképpen egyikünk se gyanította az igazságot, és vakon tapogatóztunk, amíg a végén, még mindig merőben megtévesztve a helyes útra léptünk. Csalók a célért. És most, hogy célba értünk, még mindig csak gyűlölni se tudom bates mindazért azért, amit tett. Alig, hanem sokkal többet szenvedett, mint bármelyikünk. Valami módon szinte meg is értem az egészet. Egyikünk sem olyan normális, mint ahogy hinné vagy mutatná. Szem felállt, és a lány kikísérte. Elég az hozzá, hogy ez a rémálom véget ért, és én megpróbálok felejteni, elfeledni egyszerűen mindent, ami történt. Minden, de mindent? kérdezte alig hallhatóan szem. És közben nem nézett Lillára. Nos, hát majdnem mindent. A lány nem nézett szem Luisra. És ez volt akkor a pont a történet végén. Vagy majdnem a pont, majdnem a végén.